Četvrtkom. Godina je 1893. Sjedinjene Američke države na rubu su ekonomskog ponora Godine procvata i silovita gradnja Pruga doveli su do takozvanog mijehura, koji je mogao prsnuti svakog trena. Gradnja Željeznica pogonila je cijelu ekonomiju. Polagano je previše Pruga. Prihodi od njih nisu mogli pokriti troškove izgradnje. Propast želiznički tvrtki uzrokovao je propast banaka koji su ih financirale. U tako teškoj situaciji posebna pažnja posvećivala se zlatnim pričuvama u federalnim rezervama Središnjoj banci Sjedinih američkih država. Pretpostavljalo se da će pričuve od 100 milijuna dolara u zlatu biti dovoljne da osiguraju podmirenje obveza za vlade. 21. travnja 1893. pričuve su pale ispod te svote. Psihološki učinak te vijesti bio je golem. Nastupila je panika. Investitori su požurili pretvoriti svoja dobra u zlato. Mnoge su financijske institucije propale. Burza se slomila. Cijene su počele padati. Sjedinjene države ušle su u razdoblje ekonomske depresije koja je potrajala više od tri godine. Najveću su cijenu tog kraha platili radnici. Tijekom 1870. George Mortimer Pullman ponudio je tržištu nova, elegantna spavača kola. Većina ljudi u željezničkom poslu smatrala ih je promašajem. Tko će plaćati skuplju kartu da bi se vozio u udobnijem vagonu? Ali Pullman je znao da će se za njegova kola pojaviti potražnja. U to vrijeme put željeznicom od New Yorka do Chicaga trajao je tri i pol dana. Putnici su morali platiti nekoliko karata jer su presjedali s jedne željeznice na drugu. Ponekad su satima čekali na željezničkim kolodvorima. Tekom putovanja sjedili su na drvenim klupama. Udisali su čađu od lokomotive i prašinu. Ljeti je bilo vruće, zimi hladno. Spavati se nije moglo zbog trešnje vlaka. Pulman je bio u pravu. Ljudi su stvarno htjeli platiti više kako bi se vozili u udobnijim vagonima u kojima se moglo ispavati. Pulman je projektirao i novi tip kola. Bila su to kola s restoranom u kojima se mogla pripremati hrana i gdje se moglo jesti. Pulmanova tvrtka Palace Car Company postala je pojam za izgradnju dobrih željezničkih vagona. Pulmani postao bogat. On se smatrao reformatorom, vidio je velike štrajkove na željeznici iz 1877. I htio ih je spriječiti tako što će dijelu svojih radnika pružiti dobre uvjete života. Rezultat te namjere je grad nastao na obali jezera Calumet, udaljen 20 km od središta Čikaga. Philip Drej u knjizi Snaga je u sindikatu, epska povijest radništva u Americi, piše. Grad, završen 1889. nudio je, osim stambenih prostora, niz ugodnosti, pokut škola, kazališta, nadsvođen prolaz s dućanima i umjetno jezero. Najamnine u Tvrtkinom gradu nisu bile povoljne, bile su nešto više od onih koje su naplaćivane u sličnim stambenim jedinicama smještenim izvan te zajednice. Mnogi od stanovnika bili su prisiljeni dijeliti toalete i kade. Pullman je također naplaćivao korištenje ugodnosti poput korištenja gradske knjižnice, kojoj je poklonio 5000 svojih knjiga. Njegov radnički grad bio je znamenitost koju su posjećivali mnogi. Godine 1893. održana je svjetska izložba u Chicagu. Nakon razgledanja futurističkih izložaka, posjetitelji bi otišli na izlet u Pullmanov grad. Taj dila imala je i svoje naličije. Dre piše. Polmanov nadzor nad time kakvi se tipovi udruženja mogu okupljati i osnivati u gradu bio je samo jedan aspekt feudalnog karaktera grada. On je nametnuo stroga sanitarna pravila, zabranio alkohol i prostituciju, nametnuo policijski sat i ograničio potrošnju duhana. Legija špijuna i doušnika obovještavala ga je o djelatnostima stanovnika i osiguravala je poštovanje pravila. Sve građavine, uključujući i domove radnika, bile su pod inspekcijom tvrtke. Samo ih je ona mogla održavati. Nitko, čak niti skupina koja je od njega zatražila da osnuje crkvu, nije mogao posjedovati nekretninu u gradu. Takva vlast i kontrola postali su nezgrapni kako je grad sve više postajao dom radnika i migranata, koji nisu dijelili pulmanove osobne ideje o pijenju piva ili provođenju slobodnog vremena. Rođeni smo u pulmanovoj kući. Hranimo se u pulmanovoj trgovini, uče nas u pulmanovoj školi, podučavaju vjeri u pulmanovoj crkvi i kad umremo, bit ćemo zakopani na pulmanovom groblju i otići ćemo u pulmanov pakao. Tako je prosvjedovao jedan radnik. Taj pulmanov raj postaće još gori za radnike i njihove obitelji. Godine 1893. nastupila je ona panika koja je dovela do depresije koja će potrajati tri godine. Pulman je nakon izbijanja krize smanjio plaće radnicima za 25%. Ali radnici nisu očekivali da će pulman u svom uzornom gradu i dalje nastaviti naplaćivati istu svotu novca za stanarinu. Radnici su sve teže i teže plaćali svoje obveze. Hladnu zimu 1893. na 94. većina njih preživjela je bez grijanja. Do proljeća 1894. radnici i njihove obitelji počeli su se sastajati izvan grada, kako bi daleko od ušiju tvrtkinih špijuna raspravljali o svojim nevoljama. Njihove brige pogoršao je izvištaj da Pullman, dok je rezao njihove plaće, nije rezao svoju, niti plaće šefova, i da je zadržao visoku razinu dividende koja se plaćala tvrtkinim dioničarima. Radnici su tražili i dobili sastanak s Pulmanom. On se s njima sastao nakon nekoliko godina, obećao im je uvid u tvrtkine knjige i obećao da neće biti odmazde prema predstavnicima koji su došli iznijeti radničke nevolje i pritužbe. Dan nakon tog sastanka tvrtka je otpustila trojicu radničkih predstavnika koji su došli na sastanak s Pulmanom. Radnicima je bilo dosta, počeo je štrajk. Pulmanovi radnici nisu bili željezničari, ali zbog kratke pruge koja je vodila iz njegove tvornice imali su pravo biti članovi američkog željezničarskog sindikata koje je vodio Eugene Debs. On je pokušao pregovarati s Pulmanom i privoliti ga na arbitražu. Pulman je to odbio. Američki željezničarski sindikat krenuo je u akciju. Starošte akcije bio je bojkot Pulmanovih vagona. Na bilo koje pruzi u zemlji niti jedan član sindikata neće taknuti Pulmanove vagone bio to veliki udar za pulmana, ali i za sve željezničarske tvrtke. Pulman je tražio da se guverner Illinoisa i gradonačelnik Chicaga stave na njegovu stranu. Oni su to odbili. Guverner je osjećao simpatiju prema strajkašima, gradonačelnik im je poslao 50.000 dolara iz gradske blagajne. Ali u spor se uključila savezna država. Ministar pravosuđa Richard Olney, inače odvjetnik koji je dugo radio za željeznice, imenovao je u Čikagu posebnog saveznog tužitelja. Bio je to Edwin Walker. Dvojac je smislio pravni način na koji će savezna država se uključiti u borbu protiv štrajkaša. Namjeravali su protiv njih upotrijebiti zakon protiv ometanja savezne pošte. Dre piše. Obrana nedodidljivosti pošte bila je temeljena na činjenici da je njome rukovala savezna agencija koja je koristila saveznu opremu i zaposlenike i na pretpostavci da je sadržaj bilo koje vreće s poštom vjerojatno sadržavao pošiljke koje su bile povezane s vladinim poslovima. Svako ometanje pošte predstavljalo je potencijalnu opasnost za funkcije vlade. Predsjednik Grover Cleveland zavjetovao se. Ako treba svaki dolar u riznici i svakog vojnika u vojci Sjedinjeni država dati kako bi se dopremila poštanska dopisnica u Chicago ona će biti dostavljena. Članovi sindikata odbijali su raditi s pulmanovim agonima. To je dovodilo do zastoja ili potpunog prekida željezničkog prometa. Zbog toga je pošta kasnila ili nije bila isporučivana što je posao savezne vlade. Na temelju toga u borbu sa štajkašima uključila se i savezna vlada. Većina novina u zemlji okrenula se protiv željezničara. Svi su se žalili na kašnjenje ili na prekid prometa. 4. srpnja 1894. predsjednik Cleveland zapovjedio je da 2500 vojnika krene prema Čikagu. Vojnici, među njima su bili i pripadnici topničkog bataljuna, sukobili su se sa štrajkašima. Situaciju su pogoršali na brzinu unovačeni pomoćnici saveznog šerifa, koje je lokalni šef policije nazvao grubijanima, lopovima i bivšim zatvorenicima. Ta sila slomila je štrajk do 10. srpnja 1894. Eugene Debs završio u zatvoru. Bio je to samo jedan u nizu propalih štrajkova radnika, koji su pokušali ostvariti svoja prava. Neće biti zadnji. Više od 50 godina prije pulmanovog štrajka u Englesku je doputovao Friedrich Engels, sin tekstilnog magnata. Engelsu je tada bilo 22 godine, trebao se učiti obiteljskom poslu, ali on je dio vremena provodio kako bi proučavao uvjete u kojima je živjela engleska radnička klasa. to tada on je već bio komunist i poznati novinar. Rezultat tog zanimanja bila je knjiga objavljena 1845. pod naslovom Položaj radničke klase u Engleskoj. U toj knjizi između ostalog je pisalo. Proletar je bespomoćan. On ne može ni jedan dan živjeti sam za sebe buržoazija ima monopol na sva sredstva za život u najširem smislu te riječi što proleteru treba može dobiti samo od buržoazije koja svoj monopol čuva državnom silom prema tome proleter je pravno i faktički rob buržoazije ona može raspolagati njegovim životom i smrću engelsu poglavlju pod naslovom konkurencija piše da je konkurencija stvorila industrijski proletarijat ali uz pomoć konkurencije, buržoazija drži pod kontrolom taj proletarijat. Proleteri konkuriraju jedan drugome. Čak i ako će neki proletar biti tolika budala, riječi su Engelsove i umrijeti od gladi prije nego što će pristati na taj svijet konkurencije šteta je malena jer proletera ima puno i većina život pretpostavljaju smrti. s druge strane, buržoaziji je konkurencija dobra, ona smanjuje cijenu rada. Zato, Engels piše, radnički sindikati žele dovesti tu konkurenciju pod kontrolu, kako cijena rada ne bi padala ispod svote potrebne za život. I to je ključ sindikalne borbe. Zato se bore svi sindikalisti svijeta, govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijekat za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Socijalistički pisci, već prije Marx Engelsa i oni takozvani utopisti ne znam Saint Simon, Owen, Fourier dalje. iz onih prvih pokušaja radništva da reagira na uvjete prvo bitne akumulacije, ludistički pokret dalje. naslučuju nešto što će se kod Marxa veoma radikalno formulirati onda do kraja filozofijski recimo to tako sistematizirati u kritičkoj teoriji frankfurtske provenjencije a to je da tržište nasuprot liberalnim pretpostavkama ne funkcionira tako da nevidljiva ruka koju govori Adam Smith jamči u krajnje konzekvencije racionalnost nego da je tržište bitno i racionalno i da ga treba nadomjestiti drugim konceptom racionalnosti. Svi socijalisti u svim varijantama od anarhista do lasala recimo u tom razdoblju, Smatraju po sebi jasnim da je posao socijalizma, da je zadaća, povijesna uloga socijalizma u tomu, da nametne društvenu racionalnost, dakle um društva, nasuprot bezumnosti konkurencije. Dok liberalna pozicija, to ono što kod nas mnogi teoretici liberalizma u vrijeme kada je to bilo popularno, početkom 90. nisu vidjeli, podjednako tako utopijski pretpostavlja racionalnost tržišnih zakona, kao što socijalistički pisci utopijski pretpostavljaju nužnost revolucije koje slijedi za oštravanje klasne borbe ili iz neke druge varende. Kada sindikati potpuno spontano, potpuno neteorijski ili prije teorijski, neosviješteno zapravo, nastupaju protiv konkurencije, oni to međutim čine na tri razine. Prvo, oni su protiv konkurencije uopće, ona zapravo dovodi ono što smo uvodno rekli, egzistenciju radnika pred takav rizik da glava može, da mu koža može tići na bubanj, grubo reče. Drugo, oni žele spriječiti konkurenciju među različitim skupinama radnika, da očuvaju minimalnu nadnicu za svoje članove ili za članove unutar jednog sektora kojim se ili grane kojim se oni bave. I treće, oni hoće, to se i dan danas pojavlja kao veliki problem, očuvati... Tu relativnu privilegiju onih koji imaju posao nasuprot nečemu što će Marks kasnije nazvati pričurom ili rezervnom armijom rada, a to su nezaposleni. Nakon što je Bog stvorio Čegartušu, žabu krastaču i vampira, ostala mu je samo strašna stvar od koje je napravio Štrajkolomca. Tvorac ovih riječi je pisac Jack London, koji je nakon panike i propasti iz 1893. jedno vrijeme proveo putujući sa skupinama radnika koji su tražile posao. Štrajkolomci su bili najgori neprijatelji radnika u štrajku. Radnici obično štrajkaju zbog niskih plaća, uvjeta rada i zaštite svojih prava. Poslodavci koriste štrajkolomce kako bi podkopali radnički štrajk. Borba između štrajkaša i štrajkolomaca je stalna kroz povijest. Jedan od primjera te borbe je onaj iz Kordalena, u sjeverozapadnom Ajdahu u Sjedinjenim američkim državama. Tamo se nalaze važni rudnici srebra i olova. Godine 1892. vlasnici rudnika smanjili su nadnice i povećali sate rada. Rudari su odgovorili štrajkom. Philip Dray u knjizi Snage u sindikatu Epska povijest radništva u Americi piše. 11. srpnja razjereni članovi sindikata napali su rudnik Frisco, aktivirali naboje s dinamitom i zarobili 60 stražara rudnika. Tada su krenuli prema rudnicima Jem i Bunker Hill, uhjetili 130 štrajkolomaca i prisilili ih da se ukrcaju na vlak koji odlazio iz države. U znak odgovora guverner Norman Wiley proglasio je izvanredno stanje i poslao u Curd i nacionalnu gardu i saveznu vojsku, koji je dobio na temelju zapovjedi predsjednika Benjamina Harrisona. Wiley je ministar za unutarnje poslove u telegramu koji je poslao da bi zatražio savezne trupe, objasnio je da se Svjetina mora slomiti nadmočnom silom. I tražio je strojnice tipa Gatling i Male Haubice, jer bi se možda šume trebale granatirati. Tako nadmoćna vojna sila slomila je štrajk. Štrajkolomci su nastavili raditi za manju nadnicu. Protiv štrajkaša provedene su grube mjere odmazde. Cijela sela su bila uhićena zajedno s odvjetnicima, vlasnicima barova, trgovcima, čak i sucima. Svatko za koga se vjerovalo da ima simpatije prema sindikatu. Od tih ljudi njih je šesto bilo zatočeno u drvenim oborima, zvanim torovi za bikove. Tamo su bili zatočeni ostatak tog ljeta 1892. Marac bi rekao po mom sudu s pravom, iako to djelo je pomalo perverzno, da sve te grozote stvaraju društvo. Jer do građanske epohe nema društva. Nema zajedničkog okvira u kojem netko propadne iz klase, padne u drugu klasu. Dakle, društvo je okvir, a ne klasa. Do građanskog svijeta ne postoji društvo, postoji Društvance, tako da kažem, jedne klase, druge klase, ili prije revolucionarnom svijetu tri klase imaju svoja društva, a tek sa pobjedom građanske revolucije postoji društvo, u kojemu je A ravnopravnost i B sukobnost ono što je za društvo bitno. Ta sukobnost počiva na činjenici, ta nužnost sukoba, da ljudi imaju situaciju pred sobom u kojoj ne mogu realizirati svoje težnje. Tu se ne radi nužno o zlim ljudima, o kriminalcima, o nasilnicima, iako toga uvijek ima, nego o tomu da je bit svakog društva u svijesti o oskodici. Ta oskodica postoji nasuprot površnom shvaćanju i u najbogatijim društvima. Postoji oskudica prvih mjesta. Ako naprosto kažem, kandidiram se za predsjednika, svatko tko za mnom ponovi tu rečenicu, ne samo da me nije podržao, ako se kandidira protiv mene, predsjednik može biti samo jedan. Na i u bogatnim društvima to postoji, a posebice u društvima takvog stupnja siromaštva i takvog stupnja razlike između socijalnog statusa, bogatstva i sve i obrazovanja različitih klasa, kako ono koje Engles vidi pred sobom. Zbog tih razlika se onda naravno događa to da je društvo istovremeno okvir za sve i opet klasno razcijepkano. Engles još nije sasvim na čistu s time koje su tu sve klasne pojave, on govori malo o radništu, malo o radnoj klasi, malo o radničkoj klasi, malo o proletarijatu, očito na to nije previše pazio, jer mu nije do toga bilo staro, jer to nije bilo mišljeno kao teorijski rad, nego upravo to kao to poslije Marksu jednom pismu u Englesu kaže, izvešta s fronte, s klasne fronte. U knjizi Položaj radničke klase u Engleskoj, Engles je opisao uvjete u kojima rade radnici u industriji čipke. Tamo je bio veliki postatak djece radnika. Naprimjer, dječaci od 8 godina u pletenju čipaka stavljali su kalemove na strojeve i provlačili konce kroz sitne otvore, kojih svaki stroj ima u prosjeku 1800. Radnici onda prave čipku, koja iz stroja izlazi u jednom komadu. Djeca onda taj komad dijele na pojedine čipke, izvlačeći konce kojima su čipke spojene. Sav taj rad izaziva teška oštećenja kod djeca. Engels piš. Djeca rade u malim, loše ventiliranim sobama, uvijek sjedeći povijena nad pletivom. Djevojke, da bi podržale tijelo u ovom napornom položaju, nose korzete s drvenim šipkama. Kako je većina njih vrlo mlada, a kosti su im još meke, to se pri povijenom položaju grudna kosti i rebra sasvim poremete, što uopće izaziva uzane grudi. Stoga većina njih umire od sušice. To je cijena po koju društvo kupuje lijepim damama buržuazije zadovoljstvo da nose čipke. A zar to nije vrlo niska cijena? Samo nekoliko tisuća slijepih radnika, tuberkuloznih proleterskih kćeri, samo jedna trajno bolesna generacija proste mase. Engelsova priča o radnicima i radnicama u industriji čipke nije priča iz prošlih vremena. Danas mnoga djeca rade kako bi proizvela proizvode koje mi kupujemo. U onom djelu u kojem govori o tom recimo tako socijalno-medicinskom aspektu. Engels upozorava na to da su strojevi da je mašinerija uvela ne samo tempo rada nego i načine funkcioniranja u kojima radnici i radnice i djeca kao radnici postaju nadomjestak stroja. Na tom, ako je stroj visok ja moram skakati ili se penjati na nešto. Ako je stroj nizak moram se saginjati. Ako stroj ide tom i tom brzinom ja moram s tom brzinom izići na kraj. Inače ispadam iz igre i naprosto mi niko ne treba. Puno, puno kasnije, gotovo sto godina kasnije je Charlie Chaplin u modernim vremenima Veoma efektno to pokazao sa onom pričom, onom slikicom u kojem on pokušava nekakvim čudnim klještim ohvatiti nekakve šerafe koje mora zašerafiti pa on ubiježe čitao vrijeme pokretna traka i on naprosto stalno ispada iz igre i ne može postići odgovarajuću brzinu. To se kasnije naravno razvilo sa modernom tehnologijom, sa onim što se kod Fridma nazove razmrvljeni rad i tako dalje, ali osno toga već vidjenica. Rad u prljavim, zagušljivim i mračnim tvornicama s vremenom se i najtvrđem industrijalcu pokazao kao rasipak. Radnice i radnici koji su radili u takvim uvjetima nisu mogli biti produktivni. Tvornice su se počele graditi tako da osiguraju svjetlo i zrat za radnike. Radni proces počeo se oblikovati na znanstvenim načelima. Ključni promicatelj takvog stava bio je američki inženjer i izumitelj Frederick Wenslow Taylor, rođen 1856. godine u Filadelfiji. On je bio podrijetlom iz bogate obitelji, ali njegov put do sveučilišne diplome prekinut je zbog lošeg vida. Noćno učenje skoro mu je uništilo oči. Taylor se zaposlio u tvornici kao radnik i brzo se popeo do mjesta poslovođe. Vid mu se vratio i on je uspio uz rad diplomirati strojarstvo. Taylor je patentirao više od 40 patenata, neki od njih, poput izuma, precizne metode mjerenja, točne temperature na koje se čelik može rezati, donijeli su mu i malo bogatstvo. Taylor je postao važan zbog inzistiranja da se radni proces u tvornicama utemelji na znanosti, na znanstvenom upravljanju. Philip Dray u knjizi Snaga je u sindikatu, epska povijest američkog radništva, piše Njegove ideje za industrijsku reformu počele su od pretpostavke da je tradicija obrta i njezino oslanjanje na znanje i stručnost iskusnog radnika postala zastarijelom zbog automatizacije i da je potrebna standardizacija metoda kako bi se redefinirala uloga tvorničkog radnika. Pristup određenom radu utemeljen na pravilima zasnovanim na iskustvu trebao je biti odbačen i zamijenjen praksama utemeljenim na znanstvenim analizama radnog zadatka. Zaposljenici trebaju dobivati posao na temelju svoje spretnosti i sposobnosti i tek tada su trebali biti uvježbavani za radni položaj. Bostonski odvjetnik i budući sudac Vrhovnog suda Louis Brandeis u svjedočenju pred Međunarodnim trgovačkim povjerenstvom koje raspravljalo o povišenju troškova željezničarskih usluga izjavio je da bi se umjesto poskupljenja usluga trebalo primijeniti Taylorova načela u organizaciji željeznica. To bi tvrdio je Brandeis uštedilo željezničarskim tvrtkama milijun dolara dnevno. New York Times prenio je tu brojku i Taylorizam je postao hit. Svi su prihvatili Taylorovu tvrdnju da se produktivnost može povećati pažljivim promatranjem radnika i radnog procesa i uklanjanjem pokreta i procesa koji su suvišni i smanjuju produktivnost. Radnici i sindikati nisu dijelili to oduševljenje. Oni su smatrali da su radnici s Taylorizmom postali privjesak stroja. Engels je za metke tog sustava vidio u tvornicama u Engleskoj, koje je posjetio u 1840. godinama. Drugo što on vidi, a što danas gotovo svi propušte vidjeti, jest jednostavna činjenica. U društvu ne postoje bogati i siromašni, nego su bogati i siromašni dvije strane iste društvene egzistencije. Ja sam bogat zato što je netko siromašan. Ja sam siromašan zato što je netko bogat. Ja nisam siromašan pa je netko bogat, nego je taj bogat zato što sam ja siromašan i obrnut. Danas je da pače, postalo opće prihvaćeno da se ljudi koji sebe smatre ljevičarima i malterne revolucionarima veselo produciraju u tenisicama koje rade djeca u Bangladešu za manje od dolar na dan. A onda ih neke međunarodne, dakle internacionalno značajne firme po globalnom tržištu prodaju svugdje pa i kod nas, jer imič jednog tipa ljudi, naprimjer ne znam, lijevih alternativnih intelektualaca je vezan uz jednu vrst tenisica koje se pritom nose. Za razliku od starog Englesa niko od njih neće pomisliti o čemu se radi. I nitko se neće pobuniti. Vi ćete imati ne puno, ali nekog od desetaka ljudi koji će se buniti protiv Dama koje nose krzno, braneći prava životinja, ali se nitko, ali baš nitko neće osuditi u Hrvatskoj, drugim zemljama toga ima, postaviti pred dućan koji prodaje takve šminkarske tenisice i prosjedovati tako da traže od ljudi koji imaju nekakvu svijest da ne kupuju tenisice koji su dostopce svoje krvi izradila djeca od 11-12, kad i manje godina u Bangladešu, u Tajlandu ili ne znam, ili ne znam gdje Kada je 1842. Friedrich Engels došao u Englesku, ta je zemlja bila najrazvijenija u Europi. Kako to Engels piše u knjizi položaj radničke klase u Engleskoj, London je s 2,5 milijuna stanovnika bio najveći glavni grad na svijetu. Po ostatku, Engleske bili su rasuti kolosalni industrijski gradovi sa stotinama tvornica. Zemlja je bila premrežena cestama, prugama, kanalima, ali vrtoglavi rast imao je i drugu stranu. Boyd Hilton u knjizi Ludi, loši i opasni ljudi, Engleska 1783. 1846. objavljeno je u sklopu edicije Nova Oxfordska povijest Engleske, piše. Stope smrtnosti pale su u desetljećima do 1830. ali su se kroz 20 sljedećih godina naglo podigle, da bi onda opet pale. Godina 1831. bila je zloglasna po pojavi azijske kolere, koja je bila posebno zastrašujuća jer je udarala tako iznenada, ali endemske zarazne bolesti poput tifusa, hripavca, ospica, dizenterije i proljeva imale su čak i više stope smrtnosti i bile su razlog za 40% smrti u naglo rastućim industrijskim gradovima. U Londonu oko jedne trećine umrlo je od tuberkuloze ili sušice, boljke s romantičnim asociacijama, ali i strašnim simptomima. Bilo je, naravno, velikih razlika kako u regijama, tako i klasi. Stopa smrtnosti, koja je iznosila osam mrtvih na tisuću ljudi u Herefordu, razlikovala se od stope dvadeset na tisuću u Middle Essexu, dok je u Liverpoolu 1840. plemstvo imalo prosječan životni vijek od 35 godina, a trgovci od 22 godine, mehaničari, sluge i radnici, velika većina njih je živjela u podrumima, imala je prosječni životni vijek od samo 15 godina. Jedan od razloga tih nevolja bila je neuhranjenost. primjer potrošnja šećera nakon 1840. bila je upola manja od potrošnje iz 1801. godine. Drugi razlog bio je život u teškim uvjetima. Friedrich Engels ovako opisuje život radnika. Svaki grad ima jedan ili više loših kvartova, u kojima se guši i tiska radnička klasa. Ti loši kvartovi imaju u svim engleskim gradovima gotovo podjednak oblik. Najgore kuće u najgorem dijelu grada, većinom dvokatne ili jednokatne zgrade od opeka, poredane u dugim redovima, po mogućnosti i spodruvima u kojima se stanuje. Ulice su obično nepopločene, neravne, prljave, pune biljnih i životinskih otpadaka, bez odvodnih kanala i oluka, no zato sustajali mi u smrdjelim lokvama. Pri tom je još ventilacija otežana zbog lošeg postrojenja cijele te gradske četvrti, a kako tu žive mnogi na jednom malom prostoru, lako možemo sebi predstaviti kakav je zrak u tim radničkim dijelovima grada. Nije teško pokazati, i to su prvotne ljevičarske kritike ekologije stalno naglašavale, da je ekologija postala svjetskim pitanjem onda kada, da kažemo recimo zagrebačkim kategorijama, nije više neizdrživo živjeti na Trešnjevci ili na Trnju, nego na Pantovčaku ili na Šalati. Dakle, kad se pokazalo da je problem zagađivanja okoliša izašao iz radničkih četvrti, u kojima je bio od početka industrijske revolucije, i postao problemom za sve kad se pokazalo da sitiran Kon Bendite jednog od starih 68aša kasnije zelenog zastupnika u Europskom parlamentu kad se pokazalo da ekologija je jednako problem za najbogatije i najsiromašnije od nuklearne energije do zagađene vode i tako dalje opet će naravno bogat imati moguće privilegije ali u nekim aspektima naprosto bijega više nema Engels taj moment naravno ne može vidjeti ne može znati ono što on vidi jest drastična razlika između okoliša u kojem se egzistira u radničkim četvrtima i onoga u kojem se egzistira u takozvanjim boljim četvrtima. Bjeda u radničkim četvrtima nije bila jedini prizor koji je zgrozio Friedricha Engelsa. Engleski grad Manchester nalazi se na stjećištu rijeka Irkwall, Medlock i Irk. Ovu zadnju rijeku Engles ovako opisuje u dijelu položaj radničke klase u Engleskoj. Dolje na rijeci nalazi se nekoliko kožarnica koje smradom životinskih otpadaka ispunjavaju cijelu okolinu. Dolje u dubini teče, ili bolje rečeno stoji Irk. Jedna uzana, kao katran crna i smrtljiva rijeka, puna smeća i nečistoća, koje ona taloži na desnu, ravniju obalu. Kad je suho vrijeme, onda na toj obali stoji čitam niz gadnih crnozelenih gnojnih barica, iz kojih se neprestano razvijaju mjehurići mjazmatičnih plinova i smrad. Osim toga, u samoj se nalazi na svakom pedlju poneka visoka prepreka, iza koje se taloži trune mulj i smeće u debelim slojevima. Više mosta nalaze se visoke kožarnice, još više bojadisaonice, mlinovi kostiju i tvornice plina, čija sva prljava tekućina i otpad utječu u Irk. Protiv uništavanja prirode do kojega je dovala industrijska revolucija, pisao još engleski pjesnik William Blake. On je Sotonu nazvao tvorničarem vječnosti. Ali malo se tko obazirao na to uništavanje, barem dok je ono ostajalo dalje od bogatijih dijelova grada i dalje od imanja veleposjednika. On vidi onu piramidu kapitalizma, kako on to zove, u kojoj su na dnu radnici, a onda se njima na grbači svi postavljaju. Pričemu oni koji su na grbači radnicima, kako to doslovce Engels ilustrira po jednoj staroj slici iz 18. stoljeća, žive bolje od radnika, ne samo tako što su bogati, nego tako što imaju bolji okoliš za život, za školovanje djece, više vremena, bolji zrak i tako dalje. On već tu govori o zagađenom zraku u industrijskim četvrtima, ali se na sreću onih generacija to još nije proširilo svugdje, kao što se kasnije proširilo. To više što je tadašnja industrija bila naravno tehnologijski daleko ispod današnje razine i s druge strane što je industrijskih objekata bilo mnogo manje nego u naše vrijeme i što je radnika bilo mnogo manje jer se to tek kao industrijsko zbivanje počelo širiti svijet. Urbani koncept koji je ponovno rehabilitiran 1968. godine sa sloganom pravo na grad koji se upravo iz Lefevrovih radova razvija u Francuskoj, polazi od toga da se grad treba štititi ne samo u političkom smislu, dakle tako da su na primjer moguća slobodna okupljanja što je za radnika jako važno, nego i u smislu okoliša, dakle da se ne uništava zelenilo, da se omogući Normalno komuniciranje ljudi sa prirodom, da se ne uništava voda itd. itd. Ne smije se zaboraviti da su legendarni, prekrasni Pariški bulevari probijeni nakon 1870. Da bi se spriječilo ponovno blokiranje pojedinih četvrti Pariza koje je Pariška komuna u jednom kraćem razdoblju uspješno uspjela provesti. Bijeda se u Velikoj Britaniji dugo zadržala. Godine 1940. Winston Churchill oformio je koalicijnu vladu u kojoj je pozvao laboriste. U toj vladi laburisti i nekadašnji vatreni sindikalist Ernest beven dobio mjesto ministra rada. On je pak od ekonomista Williama Henrya Beveridge'a naručio izvještaj koji je trebao proučiti sustav bolovanja i invalidnina za radnike. Rezultat tog zadatka bio je glasoviti Beveridge'ov izvještaj. Andrew Marr u knjizi Povijest moderne Britanije piše. On je prionuo na posao i ubrzo odlučio da ne može postojati koherentni sustav radnih povlastica i prava, a da se ne prouči nevolja starih, žena koje ne rade i djece. Radnici nisu sami, samodostatni. Oni imaju obitelji. Oni i obitelji stare. On će morati smisliti sustav koji će uključiti sve njih, a usto zadržati poticaj za rad. Trebaju postojati obiteljski dodaci i nacionalno zdravstveno osiguranje, ali sve će to biti potkopano ako se Britanija vrati u eru masovne nezaposlenosti. Prema tome, država će morati upravljati ekonomijom kako bi radnici bili zaposleni. Nakon završetka rata u Europi u Britaniji su održani opći izbori i na njima je nadmoćno pobjedila laboristička stranka. Na njezinom čelu bio je Clement Attlee, koji je bio rodom iz bogate odjetničke londonske obitelji, ali se odrekao odjetničke karijere kako bi radio kao socijalni radnik u londonskom East Endu. Bijeda koju je upoznao uništila je njegovo povjerenje u postojeći društveni poredak i on je postao socijalist. Godine 1945. on je sastavio vladu koja će promijeniti Veliku Britaniju. Ona će na temelju Beveređevog izvještaja stvoriti tzv. blagostanje U toj vladi ministar zdravlja, na primjer, bio je Aneurin Bevan, koji je s 13 godina prvi puta ušao u rudarsko okno, kako bi radio socem. Ta vlada krenula je u izgradnju države blagostanja u kojoj će postajati besplatno zdravstvo, školstvo i puna zaposlenost, u kojoj će država osigurati stan onima koji ga sami ne mogu osigurati. Ali postojali su ljudi koje je takav razvoj situacije brinuo. Hoće li radnička klasa zbog reformi odustati od revolucije? Primjer Velike Britanije slijedile su i druge države zapadne i sjeverne Evrope činilo se da radnici bez revolucije mogu ostvariti značajna prava, a i potrošačko društvo odigralo je svoju ulogu u smirivanju radništva. Godine 1980. francuski sociolog austrijskog podrijetla Andrej Gorc objavio je knjigu je naslov puno govorio, bogom proletarijatu. Prve naznake stava o urastanju radništva u sustav nalazi se već kod kritičara kao početkom dvadeset stoljeća recimo kod mladogorša. Malo manje toga ima kod Vukarć ornje više orijentiran na partiju odnosno stranku koja će osvijestiti radništvo pa mu je to manji problem, ali implikaciju pro tomu da radništvo nije osviješteno pa ga treba izvesti. U radikalnoj verziji to postaje problemom u šezdeset osam godine kada mladi studenti u Parizu, u Frankfurtu i tako dalje, u Berkliju, iz svojih univerziteta odlaze u tvornice da bi pokrenuli radnike u solidarnosti sa svim onima koji se bore protiv establishmenta, protiv sustava, protiv vlasti, protiv imperializma i tako dalje, i u nisu slučajeva dobivaju batin od radnika. Taj šok, navodi nekaj njih, a Markuze se tu pojavlja kao teoretik i onda kasnije Gorc, da implicitno, pa onda kod Gorca eksplicitno, oduzmu radničkoj klasi, odnosno proletarijatu, pravo na revolucionarnu ulogu, da budemo još precizni, da oduzmu radničkoj klasi pravo da bude proletarijat u uvjetima razvijeno kapitalizma. Gorc, zaoštravajuću tu tezu, formulira sljedeće stajalište. Moderna tehnologija i sposobnost kapitalizma da podigne standard života radnika. Pokazali su netočno Marksov tezu o siromašenju radničke klasenosti protrijata koje dovodi do revolucije. I to je nedvojbeno Nije došlo do siromašenja, došlo je do, to se kasnije interpretiralo da kao relativno siromašenje, ali do toga nije došlo. Neko je došlo do takve preraspodjele koje je višak bio toliko velik da se moglo nešto otpustiti radništvu pa da ipak kapitalistima dovoljno ostane. Ovo dovoljno molim pod navodnicima. Naravno. I time se stvara ono što se jedno vrijeme... U Njemačkoj je zvalo u 60. godinama homogenim društvom, dakle društvom kojem nema klasnih razlika. Ja imam Volkswagen, neko ima Mercedes, ali svi imamo automobil, ja idem u jeftini hotel u Italiju ili u Jugoslaviju tadašnju, a netko ide u skuplji hotel, ali svi idemo na more. Dakle, to je u 60. godina bila teza, svi smo mi zapravo u jednoj zajednici i u društvu ljudi koji su pod pritiskom kvantitativnih, ali ne kvalitativnih razlika. A to onda znači da je radništvo izgubilo revolucionarni potencijal. Za razliku od Markuza koji ostaje na tomu da postoji koncept proletarijata kao utemeljitelja, kao okosnice revolucije, pa makar taj proletarijat više ne bio vezan s klasičnu industrijsku radničku klasu, nego zemlje trećeg svijeta, studenta i tako dalje, Gorc naprosto čitav koncept destruira i smatra da to što se govori o oproštaju od proletarijata, zapravo znači oproštaju revolucije. Godine 1842. Friedrich Engels doputovao u Englesku kako bi se upoznao s obiteljskim poslom. Ono što ga je dočekalo, uvjerilo ga je da jedini izgled za proletere revolucija. U desetljećima nakon tog putovanja Engels i njegov prijatelj Karl Marx stvorit će najznačajniju kritiku kapitalističkog sustava. Do revolucije nije došlo, barem ne u zemljama u kojima je Marks mislio da će do nje morati doći. Revolucija u Rusiji i u drugim nerazvijenim zemljama propala je urušavanjem sustava realnog socijalizma. Činilo se da knjiga položaj radničke klase u Engleskoj i ostala dijela Marksa i Englesa više nisu relevantni. Ali bio je to samo privid, govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijaka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ono što se pritom zaboravilo je da su ti radovi pisani u trenucima sretnih godina međunarodnog kapitalizma. I da se s druge strane Markuzov koncept regionalnih razlika pokazao značajnijim nego što se to mislilo. S treće strane da u trenucima krize, kad dođe do zaoštravanja funkcioniranja takozvane welfare state ili države blagostajnja, prvi stradavaju oni koji su najslabi, oni koji su, što bi rekao Rawls, worst of, koji su najlošije prošli. I tu se koncept socijalne države raspada i vraća se na liberalni model, koji po mom sudu danas nedovoljno precizno zovu neoliberalnim, jer on zapravo to nije. Ali svakako je došlo do disfunkcije, do nesposobnosti da funkcionira socijalne države i pojavljaju se neki elementi klasične, klasne borbe na ulicama. Ipak treba reći da su ti elementi jači u državama koji su kao cjeline ugrožene, recimo Grčka i Španjolska, razumijemo dva primjera. A Marksov koncept je ovdje u sumnji, u njegovom povijesnom razumijevanju, on je smatrao da se revolucija proletarijata nužno mora širiti istim slijedom koji se širile građanska revolucija. To znači Engleska, Francuska, Njemačka, Poljska, Rusija. Danas međutim problem u sljedećem. Opet se događa to da je u središtu kapitalizma situacija stabilnija nego na rubnim područjima, što ne odgovara Marksovom konceptu. Ono što međutim odgovara Marksovom konceptu jest to da se povijesno gledano kapitalizam, recimo to tako, ljulja iz kriza u krizu. Pa makar ta kriza nije došla zbog siromašćenja kako je to Marks mislali, on je jasno vidio da se iz krize ne izlazi nikakvim finim podešavanjima, tim fine tuning kapitaličkog sustava. Kao što se Engels pokazao pravu, toliko u što i koliko imamo danas opet situaciju organizirane reprodukcije bijede, ne samo na svjetskoj razini, nego unutar vlastite sredine, unutar velikih gradova. Taj problem, problem bijede, koja ponavlja opet nije naprosto usputna marginalna pojava, nego je dio proizvoda sustava je nešto na čemu već mladi Engles u ovom tekstu, položaj radne Klase u Engleskoj, inzistira na način koji je, na žalost, još uvijek uvjertio. Stand up, all victims of oppression the tyrants fear. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili. Glasbeni urednik Maro Markić, tekst čitao Ivan Kojudić, emisiju snimio Jeronim Sabol Čmarić, a uredio i vodio Dario Špelić. S emisije možete poslušati na internetskim stranicama Hrvatskoga radija na adresi rt.hr kosa crta radio na zahtjev. Lijep pozdrav i do slušanja. God is strong greed, the dawn and stand beside as we live together or we'll die alone, in our world poisoned by exploitation, no sooner take day.